Ja molt a propet, molt a propet d'acabar l'any, eh? però encara, encara tindrem algun programa Bé, aleshores, avui també voldria parlar de coses curioses És que a vegades estem aquí i ens pensem que tot és igual, i és al revés Si a vegades només girar un carrer tot és diferent, doncs imaginem-nos girar una mica el que és la bola del món Me'n vull anar a un lloc que tampoc està lluny. No és com l'altre dia que vaig parlar de Filipines, que per anar-hi això sí que es necessita verdaderament temps, diners i avions. Però ara avui me'n vull anar, doncs, amb una paraula. Al nord d'Europa, tocant el mar Bàltic amb un posto de fred. Home, un de fred típic, no? típic per aquestes festes vull parlar d'una festa no parlo de, de, de comunió ni d'eglésies perquè verdament ja n'hem fet moltes i ara aquest any toca una miqueta diferent per això ho faig jo o sigui, l'església està perfecta el, les misses també, els pessebres tot això, però, però per fer una miqueta alguna cosa diferent per saber altres coses anem a parlar doncs amb una paraula de Suècia Suècia no la tenim tan lluny com Filipines que vaig fer l'altre dia per tant, a Suècia a Suècia una cosa curiosíssima però curiosíssima que es fa a veure, aquí sí que s'hi pot arribar més amb un avió d'aquests que són econòmics bueno, les, festes de... les festes de Nadal sempre són cars però si has encarregat amb en molt de mesos et surt més econòmic. Bueno, per tant, si un dia ho volen veure, es tracta de sis mesos abans, ja fer una reserva, et surt més econòmic i arribar-hi. Vale. Resulta que mm, es, hi ha una cosa que és única. És una cabra. La cabra se'n diu la xefa de gol o gaule, té dues pronunciacions. Diria que per explicar-ho Això ho vist personalment És una Cabra Una cabra, cabra de muntanya Una cabra, eh? Una cabra Cluc, cluc, cluc, que salten, eh? És una cabra Enorme Enorme gegant Que està feta amb palla Llavors, anem a veure. La cabra de Nadal sueca és un símbol molt estimat nadalenc a la ciutat se'n pronuncia Gouile. Bueno, es parla molt de pressa. Està situada en el mar Bàltic. Per tant, estem dalt de tot ja. No? Aquesta cabra està feta amb fusta clar, perquè té que tenir perquè l'aguanti la, la, la palla no? Tot és, El primer és tota feta de fusta amb, fu, amb troncs de fusta és enorme i després tota ella està plena de palla vale. la cabra té aproximadament 13 metres d'alçada saben el que són 13 metres d'alçada? companin vostès en una casa i ho veuran enseguida per tant 13 metres d'alçada. L'alçada i després tenim de doncs, que mirar pues el trosca, si és una cabra, la tenim que mirar per l'alçada des de la pota fins al cap, digéssim, no? I si miro llavoren, si la tinc la cabra, que tinc que mirar des de la pota de davant a la pota de darrere, si no no ens entenem, no? Pues doncs, de pota de davant a pota de darrere, davons tenir aproximadament 7 metres de llarga. 13, 7 i tones de pes. Um, claro és que tot això, si a sobre és fusta i a sobre porta la, la palla, encara la palla res, però el que és la fusta, d'acord. Vale. Es col·loca sempre, ja per les festes de, de desembre, sí, un dia pot ser un dia, un dia pot ser un altre, de, com els hi vagi bé, no? Però sempre hi ha ja per les festes de Nadal, de que seria? Llavors, es col·loca en el mes de desembre, i sempre va posada en un lloc que ja se'n diu la plaça del castell, que és el centre de la ciutat. Allà es col·loca. Bé, la cabra de Nadal, és que en diuen la cabra de Nadal, ells ho el diuen de manera, però és la cabra de Nadal, està feta de palla, hem dit, i és una de les tradicions i símbols més antics del Nadal Escandinàvia. Allà hi ha unes cabres que són típiques, doncs bé, com que la, la, la cabra és típica, doncs la cabra aquesta enorme també és la típica d'allà. És la típica d'allà. D'acord. Vale. Vale. Fa anys, perquè estem parlant d'anys enrere, perquè això, a veure, aquesta cabra ja... estem en el segle que estem, però ja ve de tradicions de coses, eh? Abans, els joves, els joves d'aquella terra, o sigui, tal com he dit, situada al Mar Bàltic, a la ciutat de Gol, es vestien, era una tradició, una tradició de sempre, els joves es, ben, es vestien disfressats com si fossin cabres, per això hi ha la cabra, així, i recorrien els carrers cantant. Cantaven i cantaven i cantaven, Actuaven, actuaven, actuaven Feien bromes Amb les... O sigui, quan es miraven... Per exemple, uns cantaven i tocaven Aquests no anaven vestits de cabra Doncs pues aquests se reien I feien bromes amb els que anaven vestits de cabra Normalment sempre anàvem Amb disfresses de, la, de, cabra, de cabra O sigui que no veies les cares i d'aquí eren, no veies res, no? I, bueno, això era un acostum. Però, mica en mica, primer cantaven, cantaven, actuaven, fent bromes, i mica en mica això es va anar transformant, igual, però, a que els homes de les famílies, perquè primer eren joventes, Jovent, jovent que s'ajunten i diuen anem ara a tocar pel carrer anem ara a fer bromes anem a cantar, anem a actuar això eren els joves però mica en mica aquesta idea va entrar en les famílies i llavors fa unsa, uns quants segles que un dels homes el prim, un dels primers homes de la família es va disfressar de cabra per repartir els regals de Nadal a la seva família a partir d'aquell moment a partir d'aquell moment, clar, per un cantó tenim els jovents, per l'altre tenim els pares de família que llavors ho, ho van apreciar -ho molt, que van dir, ah, pues això ho podem fer -ho molts, molts pares que tenen ganes de fer juerga, s'han disfressat, han fet també el mateix. I a partir d'aquell moment, com que la cabra era la part principal de les festes de Nadal, perquè uns es disfrazaven de, de cabra, perquè els altres eh, resulta que feien de, de donar els regals a les famílies. En fin, la cabra és la cabra, la cabra del nord, la cabra del nord. I a partir d'aquí va venir la idea de col·locar una versió gegant de la tradicional cabra de Nadal sueca al centre. Però d'això hi ha ja fans, eh? perquè com que fa tant segles que tot plegat vull dir, va d'aquesta manera, doncs fa segles, vull dir, entre un, uns anys que primer van fer una cosa, uns altres anys que van fer una altra, però sempre hi havia la cabra, perquè la cabra allà és típica. Vale. Aleshores, va venir la idea de col·locar la versió gegant al centre, però clar, a veure, si volen una, una d'aquestes, doncs, com s'ha de fer? S'ha de fer primer de fusta, que almenys aguanti tot el que li vulguin posar sobre, tant si és roba com si és... En fin no sabien què posar-li. De moment van fer el que és l'esquelet, no? I a partir d'aquí, perquè, clar, no van a fer pas un esquelet compacte, doncs pues es, es fa d'una manera, diguéssim, a veure, les potes, el, el cap, l'armadura, amb una parada, és això. vale Però van dir, ah, doncs pues no, no, el que farem és, um, llavors, omplir-la, o sigui, tota plena de de palla i a partir d'aquí o sí sigui, el jovent és el jovent, no? el jovent sabem que sempre a veure tenen un caràcter diferent i els agrada fer juergues i bromes i coses la primera cabra que es va fer en palla van dir, home no quedarà res perquè, a veure, una cosa una, de fusta així Només en pals i després uh, això. I la primera vegada, què van fer? Quan es va acabar, bueno, quan va passar uns dies de Nadal, les festes de Nadal, una nit van anar i la van cremar. La van cremar. Per què la van cremar? La van cremar perquè van dir que la cabra tenia que ser cada any feta nova. Per tant, la cremaven. claro Les autoritats... Van pensar que això era una ximpleria que havien fet, però estem parlant d'anys enrere, an molts anys enrere, i no en van fer cas. La qüestió és que l'altre any van tornar a posar l'armadura aquesta, diguéssim, de, de, de la cabra i van tornar-li posar la palla. I, o sigui que s'ha convertit sempre en una cosa. Però, després del primer foc, van tenir por de que es tornés a repetir i ara, normalment, està encerclada la la cabra, la cabra, aquesta cabra gegant està encerclada com si, imaginen-se vostès jo, jo em va recordar quan l'ho vaig veure, que era com si estiguessin en un circ i hagués un lleó o dos lleons a dins tancats no? eh, que veuríem el, el domador però ho veuríem des de fora doncs, doncs ara al voltant, però separat a una distància gran ja posen una reixa fixa controlada per la policia, perquè no es puguin acostar la, a la cabra, a la cabra. Però però, malgrat han inventat no sé quantes coses perquè no ensenguessin el jovent a la cabra. Hi han moltíssimes vegades, quasi totes des de que han fet la cabra de, de palla, que no existia abans això, la cabra a la plaça del castell no se sap com s'ho fan si és que tiren un coet des de fora, si és que encenen d'alguna manera, si és que a la nit quan no hi ha ningú s'hi presenten o... Oh, no se sap. La qüestió és que ja fa cinc anys que la reixa aquesta està acordonada de policia intentant protegir la cabra. Però la cabra acaba encenent-se. Fins i tot ja tenen un servei de bombers molt a prop. La plaça és gran. Dir, si no la paguessin no, o no tinguessin suport per apagar-la, dir suposo que suposen ells que acabaria doncs, acabant-se, però no faria mal. però com que tenen por, és que tenen por de que hasta el vent, o el que sigui, el pogués portar. Eh, Imaginem-nos que la palla és una cosa que se'n sent molt de pressa, doncs, que passi cap a l'altra banda. Però tenen policia mentre guarden, perquè el guarden molts dies eh, la cabra. La cabra és totes les festes de Nadal, totes les festes que ells celebrin de Nadal, hi ha la cabra, perquè és, és l'esperit de les festes de Nadal i de les festes de, de Cap d'Any. La qüestió és que, malgrat hi ha tanta policia, quan comencen a venir el jovent, que venen en plan de, de fer juerga, però no, no 20 persones, no 20 nois, no 20 noies, quantitat de jovent, quantitat de jovent que és que desorienten a la policia i tot, perquè comencen a, a fer coses que la policia controla, controla, que al final encenen a la cabra. Per què? Perquè diuen que s'acaba l'any, doncs que n'han de fer un altre l'altre any que ve. Llavors, això, què ha passat? S'ha convertit en una, una cosa, en un fet, de que hi ha gent de molts punts d'Europa, de molts punts d'Europa, que per veure coses diferents se'n van anar allà. Mai hi han hagut tants turistes en èpoques que, perdó, són fredes, perquè en allà són fredes de veritat. Doncs, que hi hagin tot està complert, tot està overbooking. Tot als avions que venen d'altres llocs, als hotels que són d'allà, les famílies que donen habitacions per si no hi ha hotels. Però, què venen a veure el Nadal? Sí, però què venen? Venen a veure la cabra la cabra de palla, la protecció de la cab, de la cabra i si, si és a final d'any, segur que l'encenen. O sigui que si venen a passar el cap d'any, o sigui, el cap d'any, però la nit d'any, eh, la nit, segur perquè al final no se sap és que no, però i el jovent l'encen. Malgrat que està lluny, malgrat que té la protecció perquè la reixa, la reixa és són barrots. Doncs si no poden entrar i no poden arribar-hi, tiren un coet que estiguin incès, li no sé com... I la policia no pot evitar-ho. Però, per una altra banda, ara ja tenen els bombers a punt. Perquè si passés alguna cosa, poder... Eh, ràpidament. Perquè és que... Vostès s'imaginen el que jo acabo de dir? De que té 13 metres d'alt? La cabra? Tre 13 metres entre el seu cap, entre el seu cos i tot. 13... 13 metres d'alta i de, de, de llargada, des de la pota fins a l'altra pota, a 7 metres. Claro, això dius en Guarque que fes vent i passés en un altre lloc podria, podria encendre jo què ser. Malgrat la plaça és molt gran, eh? Se'n diu la plaça del Castell és gran. Però, clar, podria passar-ho. A partir d'aquella vegada que es van pensar que ja no ho farien més o que ja no passaria res i com que això s'està repetint contínuament, tots han tingut que posar ja un servei de bombers a punt que volen incendiar-lo, pues, que l'encendin, i després ells intenten pues, apagar-lo quan està allà ja a baix de tot, però al almenys en cas que hi hagués un problema, poder-ho solucionar. O sigui que, normalment, ja tenen por, ja tenen por, la nit d'any nou, eh? perquè sempre és la nit d'any nou, que no saben com s'ho fan, però al final acaben encendent-lo. I això que està prohibit? Està prohibit encendre'l. O sí, sigui, si l'encens... Però que, tindrien, que, tindrien que multar a tot el jovent d'allà. Tot. Clar, no es pot. està prohibit, sí. Però cada any l'encenen. I està encès per la joventut. La joventut ho ha fet. Perquè ja s'ha convertit en una tradició. Una tradició de voler dir, ho volem fer-ho i el govern ens ho prohibeix. Però nosaltres volem fer-ho amb el jovent i ho fem, i ho fan. I aleshores atrau moltíssima gent, perquè és una cosa és enorme, és una cosa única, única per veure. I Llavors, claro el turisme se'n van allà, comença a anar-hi per exemple per Nadal, o no per Nadal perquè la cabra no l'encenen fins al dia, diguéssim que ells consideren que ja s'ha acabat, que es comença una vida nova aleshores bé, passes allà doncs, el, el rebelló, no el que vulguis Lo que sigui, però és curiós i hi ha, més, quan, quan hi ha l'incendi el públic s'allunya, perquè té pànic perquè ve el jovent com una massa de... com aigua i, per una altra banda, hi ha la protecció hi ha els policies, hi ha els bombers hi ha la protecció, però no serveix de res la protecció, llavors, el que és la gent es queda els que venen de fora, els que venen a veure què passa que és la cosa típica, la tradició, que és una mica fora i en seguida ja ja es veu tot lo que passa. I que la policia no pot fer res, que els bombers esperen només que hi hagi un problema sí si no el deixen doncs, que cremi tot el que sigui, perquè és només per protegir. Pues això passa en el Bàltic, en aquesta ciutat, a Euló. Normalment sí que és veritat que reservar per anar-hi amb avió s'ha de reservar molt de temps. Per què? els que van una vegada i volen tornar-hi i sobretot molt jovent de diferents punts d'Europa i del món també, podria dir però bueno, els que estem a Europa doncs, ho tenim més a prop no? molt, jovent, molt jovent que s'afegeix amb el jovent que van incendiar-la a la cabra però després cada any torna a passar el mateix i més està guarnida cada any la guarneixen de diferent manera tot ella tot ella és és enorme, igual li posen llums, igual li posen eh, bueno, de tot. I normalment, normalment, normalment, hi ha neu. Per tant, després al cap d'uns dies està nevada la cabra. O sigui que és, molt, és un xou molt gran. Però bueno per això que aquest any doncs, parlem d'aquestes coses que també són molt curioses. Bé, res més per avui. Aleshores, encara ens queda, encara ens queda, abans de dir bon any, eh, encara ens queda Uh, un dilluns hi haurà que serà just abans d'acabar l'any mm? res més per avui des d'aquí com sempre una abraçada molt gran per tots per tots, per tots, per tots i aquell petó que no pot faltar mai adeu, adeu, fins al dia venent. adeu, adeu, adeu Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell La Cultura